Ами здравейте, да пожелая на всички добра вечер. За тези, които не ме познават, аз съм Петър Кан. Като с целите на това събитие, не знам как точно да ви се представя. Като изследовател, като преподавател, като гражданско общество. Може би е най-адекватно да ви се представя като гражданин на град София и бих казал като любител на този град, който... в който аз съм пораснал и първо мляко за сукър, както се казва, а с този град, който ми е роден, макар че нямам рода от тук а... в дългосрочен план. И тъй като именно това е родината, мястото, в което имаш емоционално отношение, защото всяко нещо свържа с нещо определено. Било то с детските игри, с първите приятели, с първата целувка. И особено когато човек живее повече, му се натрупват едни такива спомени, които някакси градът, мястото, родното му място му става част от плътка, така да се каже. Не просто околна среда, ами както са казвали още през 17 век първите просвещенци и следователи на връзката на човека и природата и на живите същества външна физиология. И на това е посветено и това наше събитие и преди да започнем аз искам да го посвети и в памет на един изключителен човек, Боряна Живачева, която преди 40 дена точно ни напусна ненадейно и която е направи изключителни неща за София, за Софиянки, за конкретни хора, за зелените площи в София, за гражданското общество в София и просто дази не знам как точно да го определя и ще ви помоля преди да започне, тъкмо ако и можете хора да са. Да идват закъснели. Да я почетем не с една минута мълчание, а с една минута слушане на гласа на горяна, за да си я спомни. Не знам дали ще се чува много добре, тъй като там колони сме забравили да почетем, но... Изказване. Но става ясно, че а, е тързен претекст, колкото формален, който даже не съществува някакво законно нарушение, не било съгласно с законното с закон. Идобратиката на порекват. Всеки, който прочете правил, ще види, че там е списано, че точно описано се заявява искане. Тези моменти са смешни, но те са и много притисни Мисля, че а, този кратък отказ, който гледахме от една пресконференция по повод изгонването на гражданското наблюдение от заседанието на Общинския съвет през 2010 година, някои от а, тук присъстващите бяха и на него, и въвежда много точно в проблематиката, с която ще се занимаем тази вечер. А, на... Видяхме какво е сто част от активните граждани в София, видяхме един кадър от залата на общинските заседания, в столичен общински съвет а, и чухме и буряна. Искам да дам думата на първо, може би всъщност да, се представим, да представим и другите присъстващи. А, тук е Драго Константинов от Фундация Зеленика, Драгомир Константинов, Златина Станкова от Фундация Зеленика, Лилия Сазонова от Института за изследване на обществата и влюбнанието при БАН от гражданското Сдружение щастливеца и образователна Мрежа място за бъдеще, както и Фундация Зеленика също е наш партньор. Пък счастливите сме партньора на Фундация Зеленика. Така се създават общности от сдружения. Тук са и моите студенти, които са реализирали една анкета, инициатива, съвместна наша инициатива с Фундация Зеленика по един техен проект по отношение на градската среда и комуникацията на гражданите на София с столична община. Това са Гена Торес и Ирина. А, и като начало аз искам да дам думата на Драгомир Константинов да представи цялата инициатива за градските проекти на Фундация Зеленика, каква е била целта, каква е била преди историята и каква е историята, която в момента се случва. Благодаря ти, Петра. Здравейте на всички. Аз съм Драго Константинов от фундация а Това партньорство, конкретно за което говореше сега Петър, то се разви последните две години в един проект на нашата фундация, в който пък Зеленика сме партньори с фундация Еко -общност. И с една немска изследователска организация, по-точно Ледница институт за околна среда, градска среда и регионално развитие, и проекта с подкрепата на Германската федерална агенция за околна среда. Като той се казва София град на бъдещето и неговата цел беше. Да започнем едно проучване за състоянието. По възможност да са измерими показатели за състоянието на град София, защото и Петър показва един такъв вълнуващ момент за отношенията на граждани и община има редица такива вълнуващи момент смисъл. Пълна с вълнуващи моменти, но въпросът за обективното състояние, за измеримото състояние, който в редица западни градове е много ясно описан. Какво е точно е състоянието, да ви да кажем в Мюнхен или в Лондон или в Цюрих или в редица други градове, има пределно ясни показатели, както за физическите. Процеси, от типа на замърсяване, на шум, на процент на зелените площи, а така и за процесите на взаимодействие между общините и между гражданите. И Тук се говори най-вече за наличие на такива контакти, община и граждани, за провеждане на някакви разговори. В тези по-западни градове се говори, колко точно предложения поступват на всяка една от тези срещи, колко точно обсъждания преминават тези предложения и колко от тях и по какъв начин се вкарват в живота на Общината и в политиката на Общината. Понеже политика на Община и особено политика на Община София значи една поредица от инвестиции. Къде точно се вкарват пари и защо точно там се вкарват пари. И ние решихме, че това е една идея, която можем да започнем и в България. Първо в София, после и в други градове, както се казва. А... И ние започнахме. Оказва се, че най-много лесно. Но ние го очаквахме общо взето. А, тази много ценна а, инициатива, всъщност и подкрепа, която Петър и неговите колеги в най неговите студенти а, се включиха към нашия проект, а, тя се отнася специално за един вид а, полеви проучвания на впечатленията на отделни граждани. Дори Понеже има и такава прослойка сред Софийските граждани, които са по-информирани, по-любопитни и по-активни. По тези интервюта са насочени по-скоро към а, другите групи граждани, които дори не са толкова активни, не се е случвало да се информира толкова много. А, и разбира се, тези интервюта на етапа сегашен, те не са изчерпателни. Това е гигантска работа. Ние едва започваме да работим по най-пред, ще ти кажа предполагам повече. Но, но те са просто едни пилотни показатели, все пак някои мнения, които тези граждани имат. И мисля да спра сега, само последно да ви помоля. Идеята е като цяло и проекта. А, можете да вземете и брошурки на нашата фундация, има и до вратата, има и тук на бюрото. На брошурките ще видите нашите интернет сайтове, където има един специален сайт а, за проекта, той се казва градски наблюдател, където ние опитваме да систематизираме индикаторите. И мисълта ми беше, че идеята на ЦВ е проекта да бъде много, много интерактивен. Не е ние да си работим някакво нещо сами. Ако имате въпроси, ако имате инициативи, просто заповядайте и в момента, заповядайте и след тази среща, да Обръщайте се към нас. Аз ще си хвана за последното, което каза, за този предградски наблюдател. Искам да изтъкна колко ценно за мене беше интервютата с гражданите граждански организации, които са работили активно през последните 5-6 години с столична община, които бяха направени от вашата фундация Зелендика за целите на този градски наблюдател. А, тъй като аз самият научих много интересни и ценни неща от тези хора, наше отражение е щастливе, че всъщност започна гражданската си и екологична, и образователна в, като граждански контрол в дълечена община. Също така, в крайна сметка, цялата този анализ, който сте направили на всичките събрани а, интервюта, даде така основният материал, на възосновата на който всъщност започнах да работя по тази анкета за която бях помолен като експерт по социална и културна антропология да подведе като едно качествено стърга и а... Всъщност, всеки, който влезе на сайта на градски наблюдател, може да види тези основни изводи и критерии, какво трябва да се работи по отношение на подобряване, развиване на комуникациите и взаимодействието на гражданите на София, не само на гражданските организации, издружения, инициативи, инициативни комитети, но и на всеки отделен граждан и на етажна собственост, или каквото е да било във връзка с подобряването на а, това взаимодействие, което пък всъщност ще е единственият начин да се подобри управлението на градани, на този огромен град. Милионен и единственият начин да живеем в една по-добра среда на живота. Но аз ще започна, може би, значит, тъй като аз очаквах а, всъщност да направяме това събитие, тази дискусия малко по-късно във времето, втората половина на декември. Не съм напълно приключил с обработката на тези 100 интервюта, които моите студенти от катедра Комуникация и информиране на Университет по билотечни информационни науки, втори курс. А, специално с Комуникация и информиране направиха с цел а, както една интеграция с образователна мрежа между университетска и интердисциплинна място за бъдеще, така и с цел на собственото им образование като част от семинарите им и с цел една практика за по-добра комуникация на тях самите. Как всъщност... Но а, аз ще ви демонстрирам базата данни до там, докъдето тя е стигнала в момента, защото е в достатъчно добра форма към този момент, че да се види каква е идеята и какъв тип анализ и какво предоставя като възможности и като резултати а, подобен тип проучване. Като искам да кажа предварително, че макар, че, както каза Драго, това е едва първоначалният етап, аз това исках и да предложа. Аз сега в февруари ще имам отново а, курс с студенти, на който. Ще да продължиме това изследване, тъй като обработвайки данните, аз стигнах до извода колко ценни са всъщност тези данни и колко ценни по този начин да може човек да ги види и да ги систематизира и да ги анализира. За мен да също имаше очудващи неща, тъй като ние правиха едно подобно проучване е на времето един проект място за бъдещето в дружението, през 2009 година, 2008-2009, когато нещата не бяха толкова добре, в смисъл има действително напредък по отношение на. Uh, Някаква осведоменост на гражданите, на гражданската култура, нали, в сравнителен план, има, че имате още много-много какво много да се желаете, твърде недостатъчни са някакви неща. Uh, но uh, едно от нещата, което бях помолил моите студенти, когато направят 7 или повече интервюта, те да се направят един об... тяхно собствено обобщение на тенденциите, които дори в 7 интервюта се проявяват. Оказва се, че този анализ е доста така. Uh, действително смислен и дори в съеден интервюта се видичат някакви тенденции. Когато те са 100 тенденциите, някои от тези тенденции стават безспорни. Защото когато едно и също нещо се повтаря в 100 интервюта на 100%, независимо че това не е количествено и представително изследване, то може да те накара да се замисли за някакви неща. Така че аз ще ви представя като резултати, безспорните резултати, които съм наблюдавал, действително тези, които са тенденции, които се повтарят почти на 100% или на 99% и които набява, така побуждат към разни Но преди да започна с това, искаше ето сега ще ви отворя направо базата данни. Не обръщайте внимание, че не е завършена, тъй като съм ползвал матрицата в по един предишен проект. Е, изследване с свещениците. Не съм сменил още всички нали, надписи, но е, така или е, иначе ще стане ясно за какво става. А, така, значи какво представлява първо качественото проучване? Искам специално да обърна внимание на този въпрос, тъй като това е нещо, което малко хора си дават сметка и в този начин на мислене, който е характерен за новата наука на 20-21 век, но за съжаление не е влязъл в начинът ни на мислене и в начинът ни на образование. Качественото проучване на първо място не е количествено. Какво означава това? Това означава, че няма значение количествения критерий. Той не ни е приоритет. приоритет. Значи, качеството може да се прави дори само върху едно единствено интервю. Това е едно единствено интервю, е проведено така, че то всъщност в него няма нали, някакви задраствания на данния и така нататък. Има едни въпроси, върху които респондента, човека, с който разговаряме, защото по-скоро става дума за един непосредствен разговор, отколкото за някакъв разпит, излага своите разсъждения, своят опит, своето мнение и а, те в някакъв смисъл са много по-ценни, отколкото просто някакви тенденции да установиме. Защото някои от тези предложения, мнения, а, биха могли да бъдат по в полза на всеки един от нас, включително и на столична община, надявам се. А, не без съмнение за мен, могат да дадат много на гражданските организации, защото това ще различни идеи, то различни опите, които имаме в момента в тези интригът. То различни погледа към проблемите на София и към комуникацията с столицата. Ако позволиш, Да включваме тук, да, ние определено от самото начало на проекта разчитаме, че тези информации, които ние събираме и обработваме, и тези констатации на база на информациите, могат да са полезни и за самите общини, за районите в столична община и за столична община като цяло. А понеже тези западни градове, за които ви разказвах, всъщност повечето от тях, самите общински администрации провеждат ежегодно и дори по няколко пъти годишно подобни изследване. Те просто го виждат като за част от тяхната работа, част от техните отговорности. За да управляват тези общини те се нуждаят от комуникация с гражданите. А Вие а... трябвали ли сте контакт с общината преди да започнат или не сте останалявали? Да, да. Беше дълъг процеса на подготовката. Проекта започна всъщност 2012 година официално. А, но преди това, поне година и всъщност повече, няколко срещи имахме с Павещна Община. Те не са партньор по проекта формално, но те са основната целева група. Точно заради тези неща, които ви казвам. Да. Могато ви запълняв, че от тази виск Борис, ще бъде да ги накараме за странията на работната по която. След като се изглекат в тези две години от всичките е, интервюта, които сме провели барие, от връзките с гражданското общество, имате няколко известия в общината, наистина, евентуално ще се стигне до някакво... Е, идеята беше да се направят някакви стандарти, е, по които самата община ще може да бъде конкурирана с неправителствени сектори, с граждански сектори. Въпроси. Те до сега нямат изработена някаква такава методика. Нямат а, методика, точно това така. Това да не изклъжат изкълежна община. Това беше е. е. <laughs> много добра методика. За тях не е, не е, това, е това е един структурен проблем, който <laughs> всички колеги, организации, обикновени граждани споделиха. А, по принцип не може да се каже, че стовещна община не се среща с граждани. Но, но съвсем по хаотичен начин продичат тия срещи. Някой път това става със срещи в общината, някой път с посещения в районите, някой път с подписки и, и всъщност няма модел както го има в тези западни общини няма методик на комуникация с гражданите. Са аз мога така на примависта без да съм завършил окончателния анализ да потвърдя своите наблюдения с резултатите от тези интервюта, които а, продължавам да анализирам. А, значи, е, общо взето, ситуацията е такава, че срещата и комуникацията на столична община с столични граждани става основно и предимно по инициатива на гражданите. С едно много малко изключение, имаше да речем две-три такива, предимно по въпросите на а, удължаването на метро диаметъра и на новото метро, където има и, и, така изрично, иници, иницирано от общината среща с гражданите на, на район квартал Дружба. А, друг а, такъв случай нали, в тези интервюта, аз още взето не срещам където категорично да от общината инициативата става дума, Значи това е повечето наблюдение и впечатления на граждани, включително и на гражданските организации, включително и на моите собствени, че тази комуникация става основна по инициатива на гражданите. И тук идва и големия, и още един голям проблем за нашата гражданска култура, е, че всъщност гражданите, които имат въобще желание да се срещнат с общината, са страшно малко. Да. Едно един е, метод, който беше установен, обаче беше прекратен, както и Петър показа. Това беше точно възможността граждани да влизат на заседанията на е, Общинския съвет. Това беше просто един ясен, една ясна възможност за гражданите, които искат да слушат и по възможности да се изкажат. Всички знаем, това не да съществува вече като възможност. Да, аз също съм бил участник в целият този процес от началото му до края му. Той беше гласуван от Общинския съвет през 2005 година. Основният причина беше голямото така гражданско събуждане, недоволство и коалиране на различни граждански инициативни комитети по повод кризата за упадъците. Най-вече, но също и по повод Общият устройствен план на София, който тогава се разглеждаше зелени площи и всичките тези неща. А, и след това а, беше гласувано през 2010 година, т.е. 5 години по-късно, почти единодушно от Столично-Афрински съвет, недопускането на никакви граждани на заседание на Афринския съвет. На, а, значи с, с, с трима въздържали се, с нито един глас против. Съветник, от нито една партия. Да. И, и ние не искаме да сме слободнени. В смисъл имаше редица кавги имаше и съдебни дела по този повод. И всъщност няма случай доколкото знам общината да изпечелим. Да, значи ние спечелиме, да, значи, Това е да, един друг, да. голям проблем, който изобщо трябва отделно да се обсъждат, откъде всъщност идват... И който е много важен против. Да, Където, да, всъщност, да. А, тези злоупотреби и тази е, корумпирана, в смисъл на развалена система, която нали, ние да си Да кажем си в своя върши. Върши. Общината прави неща и най-ясно как тези неща се срещат с, обществ... с обществени интерес. Значи, един Това големите... е за своя да, Един от големите проблеми е а, с българското административно право. Защото то не предвижда всъщност, никакви санкции за законно нарушение на законно нарушителя. Тоест, Вие осъждате някой, примерно човек, някой е, е, е, е, е, е, експерт или някой общински съветник или въобще някаква а, представителна институция за откровено в на нарушение. И по всичките параграфи, значи, а, по които може да го осъдиш, тъй като той е толкова нагло и очевидно, че дори и не може да не го осъди. Резултатът от това, е, че общината налико става дума за общинско ниво, трябва да заплати самата институция, не човека, който е трябва да заплати разходите по делото И това е действанта санкция. А пък тя го заплаща с общинския бюджет, който е събран, а това ще даме. <ръпи> <ръпи> <ръпи> да да <ръпи> Аз съм Лилия Христова, нови обществено посреди настои, ще Сега развам, че се дойдох и съм надявам по полна да присъства на повече такива срещи. Аз правих една среща с граждански организации по повод Деня на София, но тогава поканих тези, които са ми публично известни и голяма част от тях присъстват на тази крестна оперенция. Значи има няколко неща, които не са съвсем точни. Когато съвета му срещу решение на Общинския съвет, в съда просто се преразглежда или се взима ново решение или вече не е валидно взетото решение. Не става само за финансови санкции. Напротив, когато съда се произнесе административни, оттам следват куп а, действия или а, нови действия са предизвикани от падането на едно решение. А, да, да, така е. Така е. Има, е я... Имаше обществено обсъждане по инициатива на районните Това го казвам не за да защита действията на общината, но има обективни неща, които трябва да се доискат, нали, не, да, да. не частично да се споменават. Вярно, че няма инициатива, достатъчна на общината, да провежда допълнителни обществени обсъждания или дискусии извън. Тези, които са задължителни по наредната. Те са най-вече по устройство на територия. А, и прилично една от моите идеи е за напред да се опитам да помогна това да се промени. А, друго, което ще ми е интересно резултатите и вероятно ще се видим още веднъж с вас. Да. Ще секунда, да, да. Срана, това ще е първата да ни среща. Но тези резултати ще бъдат интересни. На мен е любопитно как са подбрани анкетираните хора. Да, ще продължа с това. Просто изчаквам. Теговата те идеята да си, беше да, има дискусия, нали? Да се в общината, да да. И не по проекта, мисля, че вие трябва да се чувствате лично ангажирани да предоставите на някои в общината резултатите. Те вече ще преценят дали ще ги ползват и дали ще им помогнат за нещо. Да, не е, но... И още едно, за да не вземам дълго време една от идеите за лесен и бърз начин за контакт с гражданите е по райони, но не с районния кмет. Не с администрацията, с общинските съветници, които са представители на хората от тези райони. Не навсякъде, обаче, те имат приемни в районите и не винаги присъстват. Нали? Това е друга дълга тема на развод. Но по този начин много лесно може да стане от по квартал от малкото населено място от района да, да стигне вече информацията на това, защото наистина града у Рома. Ще са отома да допълните да, че... нашите констатации, и нашите, нашите... конституации. Вижте, че едва ли не пак те казах, че гражданите още няма толкова нагласа с активни, а вие оставате на гражданите. Значи въпросът е как общината да прояви инициатива и как наистина да, да покаже, че е загрижена и че има на много такава е, постоянна основа отворени врати към хората, за да могат, когато нещо ги вълнува да и ги интересува, да отидат. А това нещо поне да сега... Това е процес наистина на ЕЛС. Значи, според мен има подобрение поне в този аспект, който аз го наблюдавам от тези години, в които участвам в тези процеси и в някакъв поглед. Тъй като за 2005 година, когато ви казах, когато всъщност а, а, прецедента с тези граждански протести, които позволиха всъщност гражданското влизане в комисиите и, и в Заседанията на общинския съвет, а отлизането комисията се е запазена в момента като е, възможност за граждански организации и за отделни граждани. А, нали, на ниво комисии, за да сме коректни, а, тогава всъщност от страна на общината е инициатива за комуникация е, и за обсъждане на нещо с гражданите почти липса, като се създаде, благодарение на едно така съвместно културяване, бих казал. И на общинско ниво, и на гражданско ниво. Няма всичко и от двете страни, така че аз виждам някакви тенденции, макар и бавни и малки на подобрение. А по отношение на закононарушенията, разбира се, че след като едно е, съдебно дело е спецелено, самото законно нарушение се отхвърля и то трябва да бъде, ако става дума за нещо гласувано от Общинския съвет, предгласувано на ново или съответно, ако става дума за административен акт, да, той се смята за нищожен, но а, често тази проблема е с влачането на делата, както знаете, предполагам се с години, когато често, когато вече делото е спечелено, то става безпредметно изобщо отхвържането на законно наручението. Той е нарушило това, което трябва да наруши. Тук, а... Тук отиваме към другата голяма сага за съдебната система. Може. Да, и другото нещо, заради което всъщност да, нали, се включих с този пример, който изобщо не мислих да давам, впрочем, е, че проблемът всъщност не е само между гражданите общината, той е просто системен проблем и културен проблем, бих казал, тъй като той засяга да културата ни въобще. Гражданската ни култура, политическата ни култура, обществената ни култура изобщо която те трябва да градим, тъй като ние няма откъде да сме имали, ние имаме една пост тоталитарна. Така е, какво е, не Не, не знам кога е създадена. Да е Да, ще да Ще е чудесно, че благодарение на граждански организации общината се е слушал, тях я е задействала е, някакъв нов организъм, да се създаде някакъв тип, рамка, методика, начин на действие и така нататък. Ще бъде чудесно. Надяваме се, тази група сега е експериментът. <сък> ако ми позволите, такво отговаряте и на вашия въпрос за критериите, да довърся да на това. Да а, да си довърша все пак нали, а, демонстрацията за какъв тип база данни, за какъв тип анализ става дума. И с какво той ще е ценен и на гражданските организации, на общината и на всеки, който се интересува от тези проблеми. Така, както ви казах, критерият е качествен. Когато а, изработваме качествен критерий, ние винаги се опираме до въпрос за ценности, за ценностна система. Т.е. ние трябва да изхождаме от една определена ценностна система, за да може в те да говорим за качествени критерии при анализ. А, и то да е ясна тази ценностна система. От друга страна, това създава един проблем специално при а, научните изследвания, тъй като аз, ако изхождам от собствената си лична индивидуална ценностна система, едва ли моето изследване ще е полезно за обществото, тъй като тя не може да бъде представителна за всички хора. И от тази гледна точка ние оставихме нещата, така както са и в новата наука. Системизъм кибернетика, квантова наука, малко отворени, малко инвариантни и служвайки се всъщност постоянно в ответната страна, при самото формиране на качествените критерии на анализ което стана на няколко етапа. Естествено, ние е, ползвахме като база първо а този анализ, който беше направен от опита на гражданските организации, които са комуникирали и, за... и работили заедно с общината и са работили по конкретни неща, зелени площи, велоалеи и така нататък. и вие сте запознати от общината с тези инициативи, с тези съвместни идеи. Аз лично, ние сме работили по стратегията за управление на опаниците, така вече за тануливи опаници, заедно с Ивало Клебаров за Земята, което за съжаление не го дизам Така че знам за какво говоря и после съм участвал като експерти и във връзка с културно-историческото наследство на София и включително с мои студенти. А, тъ, така, значи. Ползвайки това като, като, като, като даденост, е, значи, ние първо имахме намерение да направим един много по-широк е, проект с известна представителност на данните, която в момента не можем да изполагаме, е, който, да който беше по квоти. Квотите бяха разпределени по райони, по квартали, е, нали съответно към е, съответния пол, възраст, образование и така нататък, както се прави. Нали, съчетавахме, всъщност, качественото с количественото изследване, но за да се проведе това, такова масштабно изследване е не към нужда от финансиране, каквото, както знаете, юридическите лица с на цел, освен някои, не могат да си позволят нали, на собствени разноски да го правят. Това е доста сериозно финансиране. Става дума за много анкетиори, които трябва по някакъв начин да им се плати, за да се нали, проведе такова масштабно изследване. А, ние кандидатствахме с такъв проект в партньорство с Фондация Зелендика, който обаче за съжаление не спечели, но ние не се отказахме от самата идея и използвахме този режим на дейност, както всъщност нашата образователна мрежа Място за бъдеще, инициирана с Бружени Щастливеца и с много партньори от различни университети и гражданското общество. Действаме именно да, а, три в едно, така да се каже правейки самата практика, т.е. самата дейност, също тя да служи и за обучение на студентите и в рамките на това, което няма възможност като преподаватели или като изследователи и в рамките на собственото обучение и практика на студентите, да създадем макар един по-бавен -по -по процес на такова натрупване на тези данни. Към този момент, само с един курс студенти, ние разполагаме с този интервюта, Uh, и като при самото uh, критерии за, за създаването на анкетите, за интервюрирането, освен това, което нали, говорихме с Зеленника и с насоките, които излизаха от тези интервюта, uh, uh, аз uh, ние обсъдихме заедно с представители на Зеленника, впрочем, с студентите ни, uh, начина по който тази анкета да бъде проведена, защото всъщност всяка една идея за нас е ценна и тя може да бъде интегрирана. По такъв начин се работи в общност. Значи, вие в общината бихте могли да се учи от гражданското общество, как се работи в общност. А, а, а, така, значи а, и а, част от а, нещата, които вляваха като критерии и като теми в самата анкета бяха подадени и включително от самите студенти. И като начин на, на работа, на вземане на интервюта, включително, след нали, този предварителен анализ, аз изработих една матрица, която а, не е твърда отново. В смисъл, това са едни тематики, за които на мен предварително ми е ясно, че някои хора няма да могат да отговорят на много въпроси. Затова по идеята на един студент включих ми един въпрос, защо според вас не можете да отговорите на цялото въпросите, които за мен също е много ценен и много интересен. Целта на този тип качество на поручване е ние да стигнем до реалният опит на всеки един от тези интервюирани хора. Т.е. той какъв опит има с общината, какъв опит има със своите съседки, какво... до реалната му информираност, той на какво ниво е информира и до реалните му, собственото му мнение, собственият му анализ. .е. няколко въпроса да го предизвикват към анализ, той .е. да направи личен анализ на ситуацията и към неговите предложения към бъдещето. Значи това е също взето критериите, като вече всичките тези са интервюта в пълният им текст. Аз, вече тук може да погледнете и към а, самата матрица на базата данни, я а, вкарах в... А, това е един, е един метод, който части аз съм глучил от моите преподаватели в тази област на социалната и културната антропология, много дължина на Даняла Колева, на Райна Гаврилова, на колегите ми от института по, бивши институт по социология, с които сега сме в момента в един институт. От които съм научил много неща. И вследствие на това, във връзка с такъв тип дълбинни анализи, метод, който ви демонстрирам, е мой личен. В смисъл, той е разработен вследствие на опита. Аз с географични Интервюта е си да обучени, проучвания от 1996 година. Почти непрекъснато. И, тъй като не съм много добре с компютрите, аз под този метод, който иначе преди това си го правих с фишове и на ръка, го поръчах да ми бъде изработена този тип база данни. Сега ще ви демонстрирам за какво става дума. Знаете, от една страна имате основните данни на хората, които са интервюирани. Ето, виждате ги тук. Нали, като съответно в момента сме сложили е, квартал, район, е, сфера на дейност, възрастова група, образование и пол. Като нали, е, критерии, по които могат да се правят засечки по отношение нали, на данните, на личните данни за човека. По принцип, името на интервюираните се дава по-желание, някои са напълно анонимни, други са с инициали, но това, което ни интересува, останалите критерии да бъдат попълни. Тоест, ние да знаем задължително той кой район е, кой квартал, в коя възрастова група, в коя сфера на <къв> обществения живот се намира и е образованието и полата. Мятам, че тези неща са важни за <към> при анализа много повече, отколкото личното има. Значи, към това нещо, втората графа е самото интервю. Той е вкарано тук цялото, така както е направено. Като е, нали, молбата, то се провежда с диктофон, като разговор напосредната с човека и се записва дословно. Нали? Това са методите на социалната и културната антропология така както точно е казано, без да се променят думите, тъй като а, този тип интердисциплинни изследвания, те дават възможност за една интердисциплина наука и за всяка наука да си прави изследвания после на базата на този емпиричен материал. Тоест .е. вие можете да направите, ако искате и лингвистични изследвания върху езика, защо према или самиопични, защо гражданите са употребили тези думи или така са структурирали изречение, дори до такава сте. А, но, а, така, а, Значи, ето го примерно цялото интервю. И защо това е важно? Защото после виждате тук следващата графа са теми. Всяко а, интервю е според темите, които са зададени в анкетата. Като, ето, да речем, започваме с зелени площи, като, аз, като нали, по принцип въпрос е формулиран зелени площи. Само част, анализирайки интервютата, виждам какво излиза от тях. Т.е. има един вторичен опит, после при, при критериите за анализ. когато Виждам, че има разделение, когато хората говорят, говорят за зелени площи, говорят за три неща. Между блокови пространства, паркове и градини, аз ги вкарвам и три, нали, голямата тема Зелени площи, после парковете, градините. А, образователни институции. А, градска инфраструктура, публични площи, транспорт, управление на падъците, корупция и проблеми. Това е една голяма тема, там има много голямо разделение. Българите много обичаме да гледаме в проблемите. Информираност на гражданите, това е една много важна тематика, която отново е разделена по критерии. Според това, което предварително съм задал, но ами в последствие и според това, което излиза от самите интервюта. Тъй като неща се повтарят постоянно, аз като изследовател съм пропуснал да ги а, предвидя предварително и карам в последствие в базата данни като нали, критерии за анализ. А, сигнали подавя, за, по отношение на гражданите, това вече е личният ми опит. Подавали ли са сигнали към вторичната община? Било то като жалби, било то като предложения, било то като сигнали за наредности. А, тук, по принцип, тъй като аз като ги разделям вървя по реда, в който се води разговора, но после, когато се прави засечките, ще видите, те се подреждат според нали, тематиката, тук за малко разбъркани. Гражданско участие, аз, тъй като те са доста, самите критерии, аз ще ви дам само големите букви малките подразделения, които също са много интересни. Няма да можем в момента да ги разгледаме да не губим от времето. А, така, значи предложение на гражданите за подобряване на ситуацията, нали? И като градска среда, и като комуникация, и като взаимодействие на гражданите с столична община. Тук са... Е Добавя един конкретен въпрос, дали гражданите знаят защо какво е това а, обществено обсъждане и че на него принцип по закон трябва да участват граждани местни, местна общност. за да е обществено обсъждане. Това ме е смисъла. Показва се тук, да, например, че от всичките интервюирани 100 граждани, макар и по.. А, така на случайен критерий. Значи критерият беше студентите ми да интервюират собствения си квартал или по местожителство, или по место работа, както им е по-удобно, или и двете. А, хора, които са, а, те преценят било то близки, познати, колеги, в роднини включително, или пък случайни, случайни хора, спирани по улицата. А, като, тъй като пак, ви казвам, самият метод на антропологията на качественото проучване дава по-добри резултати в такъв случай, ако вие се интервюрите защото той ще се отпусне повече и ще ви каже повече неща, в по-вечето случаи, нали, не е задължително, там има много похоргави камъни и които вече следователят трябва да може да преценява къде е подвеждащо и къде не но като цяло, нали, там основната идея е човек да се отпусне максимално и да изкаже всичко без някакви бариери между интервюирани нали, и интервюиращи. До такава степен са изказвали някой всичко, че е един а, младеж, който хо... възпалява корупцията, дори Оригинални. Така. Като тук накрая беше идеята в тази а, анкета да направим един общ анализ от това, което излиза е за всяко интервю, а, като проблеми, като постижения и като перспективи, които конкретни лидери да ни видят, като един така общо взето цялостен анализ. Сега, значи това е основната матрица на базата данни. А, ето ги интервютата, да ви ги пусна набързо. Всичките съм ги вкарал вътре, като цялостен текст, нали? Опая тук излязваме на 148 тези, само 100. 100. продължаваме с дейността и мятам, че може да съберем, в един момент, едно вече и представително путване. Има доста равнообразие на райони, на квартали, и някои тенденции, които се очертаха, дори макар, че е, е само начало този този тип изследване. Така, сега, значи, затваряме това и влизаме сега в филтър на данните. Значи, трафирайте се от този си нот Митрополия това в случая е квартал райони. Да, така. Така, значи, да речем, избираме един критерий, да речем, възраст, между 30 и 40 години примерно възрастова група и избираме една тема. Може да си избереме си на различни критерии, нали? да направим по-голяма засечка. В момента има много малко интервюта вкарани в, а, в този тип, а, вече в отделните теми, така че... Нали? И ето, да речем, виждаме сега този въпрос, един много любопитен въпрос, който е събудил дори в тези хора, които са апатично настроени и не да отговарят на студентите, интерес да отговарят швейцарският тип модел на самоуправление дали е цел, която си заслужава да се красиви в България. На общинско ниво става това. И виждаме, и сега тук виждате, излизани точно този отговор по тази тема в този критерий, т.е. човек, който е на възрастта в група, 31-40 години. Е, тук вече ние виждаме и останалите му данни. Ако искаме да видим контекста, в който той води своите разсъждения, ние може да погледнем вече цялото интервю, което има също пациент, нали, За да видим къде, между какви изречения е казано това изречение. Това е много важно и контекстуално. Ето тук, на определено Швейцария не би трябва да е цяло за нас. Не е, не е нужно, те нямат нашите проблеми другата и е културата. Така се свързваме с 31-40 години, пробваме да речеме друг критерий, между 20 и 30, какво са казани. Не защото не се дава на гражданите да упражняват правата си, кой трябва да ни ги дава, не знам. А, да, разбира се, може, но трябва да отминат още поколение и да се да се забравят социал... социалните и така нататък. Шуча, а... шуча, шуча, не можем, защото корупционните практики няма да ни го позволят. Не можем, разбира се, защото не вярваме, че можем и най-важното е, че не искаме. Ако искахме, щеше стях... да е станало. А... Доста трудно ще стане Швейцария на Балканите, но има смисъл да се стремим на там, понеже колкото да по-високо си целиш, толкова по-далеч ще по стигнеш. Да, това е моделът, тето защо гражданите са тези, от които зависи във от финанс. Мятам, че тяхното мнение трябва да се зачина. И така нататък. Значи, може да го засечеме, примерно, по друг критерий. Същото нещо. Или някоя друга тема. Те са всъщност, около 80 разбишки на теми съм направил. Но да речеме, ако искате, може да го засечем по квартално ръци. Не знам какво ще излезете, тъй като може и нищо да не се появи. Аз да пробваме с Красно село. Като казахте за Красно село, да, има. А, така. Значи, отново тук да, можем да засечем примерно по ви се образование, избираме се някаква тема, да речеме градска инфраструктура или е, какво да си береме. Айде идеалите на, на хората за добра среда на живот. Най-добрата среда на живот за мен би била свързана на първо място за спокойствие, уред, уреденост и стабилност и така нататък повече зеленинат, читни с предизвилищни сгради, повече подземни паркинги и приемлив и удобен транспорт, т.е. съвсем прагматично настроене, не отива дър... достъпна и поддържана среда. А, така, значи, а, или да речем, вече пък неща, които не са проект просто или мнение на гражданите, а се отнасят до техният личен опит. Можем да видим като засечка, например, Uh, ето, информирали ви, столи, информирате ли се от столична община по електронен път? Не, нямам такава информация, но честно казано не, не съм се интересувала. Не, не, да, от сайта им, преглеждам сайта на столична община, но рядко намирам това, което търся. Ето вижте, препоръки към столична община. другото беше в работната група, като една от основните Не тук Сайна, студент. Да. Ето тук. Не тук студентът е и задава въпрос защо пък според вас не се информирате. И отговорът мисля, че няма смисъл тук. Тази гражданска индеферентност, която е изключително голям проблем за комуникацията за мене, а, личи от новини, интернет и сайтове. Лично аз използвам интернет като средство за информиране, но а, много хора отговарят, че не се информират всъщност по... като заговорихме за този опит от сайта на столица на община, от форуми, от Фейсбук, по име, от познати и така нататък, а в по-високите възрастови групи, често информацията идва от съседи, от приятели, от познати за това какво се случва, включително и за обществените обсъждания. Че, обикновено, който е чувал, го е чувал от познати, така се оказва. и на всички районни администрации, на страниците се обявяват задължително и своя Да, обаче интересно, той е, че първо хората малко посещават. Да, И не, не се чувстват и задължение е нормално. Да се Една реч тук към госпожата допредател. Да между другото, да винаги бях тук, не е това yeah. обсъждане, но просто нямах могла да присъстваме. Сега има точно пресен пример за пасарелка, която столична община иска да изгради на Иван Гешн по цял, Цялата документация беше сложена в последния ден преди представянето на проекта в сайтът. Това сме го проследили хората в, в района, така че същото и за, за предстоящо застрояване в, в, в парки утром. Просто двете неща върват паралелно и са били сложени просто в, в, в последния възможен момент на сайта. Между другото, а, това което казахте и Вие, че няма... Ам, няма определена процедура колко дни преди това да бъде сложено това съобщение. Това че се събознат. Беше да, казано от на района в да. Красно Село, който каза аз нямам задължение. Важното е, че се му го сложи. Може да е и е в последния момент. Да. Но... Ни отстава да въпрос древаме да за... Нещо е опитано... Като устройството на плане така нататък много често се посочва луби и не знато си никакво. Накъв нали, адрес, който нищо не говори. Yeah. Нашия да проект си, продължава, и вече призначението до... до... на инота, дой да виждате. Сега пак може по да. някакъв начин, защото аз се виждам на община на комета, на обявления, няма само, че само гопи има теже саме и, теж, и съответно човек, ще не знаят, че му за въпрос от градинката, до колко. Да, няма да ни избере за какво става след това. Да, да, може да се да, повързате да, за... този въпрос, защото <рес> наистина последния от момент или вече, когато всичко е нещо толкова важно все пак за теб. Да, това е едното особено в тези общински политики в западноевропейските държави. Всъщност а, ние трупаме един набор с добри практики, обаче всъщност няма набор с готови решения. И наистина това, че ние казваме общината не се изправя е в някакви моменти, не значи, че пък гражданите знаят всичките отговори. Това е по-скоро съвместна задача, да се види първо, че има проблем. И ние в нашия проект сега точно по това основно работим. И оттам нататък съвместно да се помисли. Има и подходи на игрово начало, и визуално начало, най-различни подходи. Има, които те са хипотези. А може би това нещо ще свърши работа. А може би няма да свърши работа, но трябва да се помисли. А, исках да кажа, а, ние приключваме този проект април до година и самите ние забелязваме и чуваме от тези организации и от хората с които работим, а, че наистина има някакви изменения. Никой не може да каже, че нещата са статични, има изменения и изглежда има и подобрения. И един а, финален етап на нашия проект ще бъде да опитаме поне, доколкото доколко ни стигнат силите наред с другите неща. Обаче да засечем има ли някакви разлики в а, комуникацията с гражданите, като цяло в общинската политика, а, от началото на проекта, аз ви казах 2012 година започна проекта, до 2015 година. Ще публикуваме тогава какво ще успеем да обобщим като информация като тези въпроси. Не знаем все още, не са предопределени нещата. Виждаме, че има и някои подобрения. Това, което и вие споменахте, вече, когато се отнася, примерно, до законово изискване обсъждания, там вече реално не можем да правим забележки, поне като наличност на тези обсъждания. Те се провеждат. Други въпроси обаче, които пак са да отворени, вие тук още казахте, а кога се публикуват материалите за тези въпроси? И да, само това е... Те се провеждат от рабопромена. Да, да, това, това, е. Това, това е масов проблем. На това ми това не е, е несъедно. Да не да това, това, това, това, това, това, това е Това е Това е несъедно. Да. Това Това е Това е тъй като ние в момента правим един такъв проект към а, подобряване на прозрачността на работата на Стоячен Шпински съвет, проект за това, да той е финансирал Корумнешкия фонд. Започваме към. Започваме в момента. присъстваме на заседанията на Столичната комисии по устройство на територията, архитектура и, и жилищно помещение. Ще издаваме бюлетини всеки месец. В този бюлетин е, <към> Тези заседания да бъдат от архитекти на съвсем нормален режим, <същи> т.е. да няма лупи, пък по тажо, например, както се казва въпросната комисия, комисия, и така нататък. Тогава, което ми прави впечатление, аз, може би, госпожа Крискова ще обявя в полски координати, има много малко време за реакция. Първо, Значи, те се редуват така. Има около две заседания седмично, с изключение до август месец, респективно септември месец. Най-често има повече от две заседания месечно на столични Офгински съвет на така го сложено Всяка сряда има заседания на комисията по архитектура, ще я за по-краните. И съответност, в четвъртък има а... Столичен Офински съвет, на който всички решения се приемат, които се вземат от комисията. 180 не веднъж. Като, е, а, комисията, 180. като комисията, например, на нали, ноември месец имаше само едно заседание. Вчера имаше, имаше заседание, което беше малко по-дълго. На предишното заседание за 40 минути бяха прехвърлени десетина точки, които пак. По същия начин беше, нали, там отбива. Те са решени предварително изминява. Да, да, точно така нататък. С и така нататък. И другото, което исках да кажа, нали, което, под на архитект Дик Овчера, Дик поставяше дума за за организирането на конкурса за потробен устройствен план на Борисовата градина. И поне ми като думи, като дума за естествени обсъждания, Извинявайте, че бях в по-устоятелна стена, но да се правя представя за това, става въпрос. И като, като става дума да за обществено обсъждание, се оказва, че когато а, има конкурс, не може да има обществено обсъждане преди конкурса. И това е практиката да в повечето западни държави. Yeah. Така че, защото. А, това било оборино в съда у нас, тъй като общественото обсъждане, представители ли си може да въздейства върху резултатата на комисията, което би трябва да бъде замислените. Това е най-сценария. Демократично. И, да он, И а, във връзка, понеже колегите от общността на Софистите граждански издружения, му попитаха ами обсъждане, ние ще има информация след конкурса. <реш> <съпоръл> Типич, <дълък. съпоръл> това е много типично <реш> <реш> За съжаление. <също реш> Името се случи и съв централна градска част от конкурса. Точно така. Точно там казаха, че просто е паднал обсър... общественото обсъждането, тъй като един от участниците в конкурса, Обясни, че по този начин се въздейства на комисията. И във вас е паднал общественото обсъждането. Не прекъсваме за yeah. да направите изложение, но. При нас неща са малко по-други до някъде, искам да се обърна към госпожа Христова и имам чувството, че тя е назначена като бушом, ви казвам. Защото има, е е, е работата. Обгусман. имаме работата Облосман. И Облосман на е, нашата община на столище. Вие поки функции на Оббосмана, което е към слабката шина. Не, не, не, не. Но, не така, и той ма, това, няма. Той има нищо. Той има право да се... Той няма никакви права. Той на никакви права. Ние сме се жалвали по стотици пъти, както и при вас <рес> ще имаме да кажем и така, но вие нищо няма да може да правите както... Тори националния област, не може да прави. Само кайфолета. Те го види. Най-общо да кажем. Само да кажем като армейския пол от ярните хиро. се диви много изпължен, но и много разнесени. И Те са били затворници и хода хода на армейската цели. Аз съвещам понес едно нещо на национална С градовете в имаше проблеми с минер, с им плащаха, Вяка продължение от определени магазини да купуват и така нататък, Та Та, да, че... това вече го няма да се с него намески и се променим. това неща. Това е сил, а на мисля. Тази... Ама не е вършен вършен вършу, това е обществен въпрос, защото засягаше доста голямо група население, но прави далече от това ще наместе. Ще ми позволите ли да се включи <сължен> с един кратък отговор към вас, който е така от моя цялостен жизнен опит не е от изследването. Ролята на госпожата, както и на омбудсмана, е комуникатор. Комуникаторът може да прави много неща, но той наистина е като бушон. Той е между тук и на повалнията. Така че тук вече зависи от личните качества на човека, дали той има етика, дали е нравствен, дали се виждат някакви ценности и дали е силна личност и силен характер, защото си изиска изключително силен характер за такова нещо ти да комуникираш с този, който други го възприема като враг. И да, и да правиш връзката между двата. Да те накрая могат да се бият и двамата. Е, така тук към моите студенти, които учат комуникация, комуникатора е много хорена да полете. Ако ми позволите да си направя кратките изводи, които към се този момент имам. Аз се надявам по-нататък отново ще имаме събитие, където ще представиме по завършени резултати. Но това, което, както ви казах, което действително към този момент, като безспорно ми се очертава, т.е. като почти на 100%. Ще си гледам, видим дърво който си направите записки. Изводи имате анализа ли Предварителни Детални, са изводите, а, не с не, да не, да, да, не съм си довършил базата данни, mm -hmm. за да направя а, нали, анализа на основата на емпиричните данни. Да, в да, смисъл у, очаквах просто към 15-те някъде да съм завършил, но тъй като се наложи да направим събитието по-рано, в малко по-суров вид просто. Да. Така, значи, това, което на мен ми прави впечатление, а, прави ми впечатление първо на едно разминаване между а, личният опит на гражданите и тяхната, а, тяхното съзнание и представи за нещата. Това тук става дума наистина за един културен и образовател, да проблем на съзнанието и на ценностите. Да речеме те, виждат и участват в граждански инициативи и виждат същевременно на въпросът а, били ли са успешни тези граждански инициативи, в повечето случаи се оказва, че да. В повечето случаи, когато има граждански инициатива в общината, тя успява да постигне, ако не е на 100% нещата, ако не е действително да постигне нещо. А, много рядко срещам отговор, където нищо не е постигнало. И същевременно, а, и същевременно на въпроса всъщност вие знаете ли каква е тази гражданска инициатива, познавате ли хората лично, знаете ли граждански изглужения, се отговарят не. На въпросът може ли да стане нещо по отношение нали, на гражданската инициатива към общината като резултати, те отговарят не. А същевременно са отговорили от описа си, че става. В едно и също интервю става това. Тоест uh, това е предубеждение, че нищо не можем да направим, че нищо не може да стане, е един от основните много съществени проблеми, на чисто психическо ниво. Той те блокира и дори когато ти виждаш очевидното, както имаше uh, един вид, където uh, стари, за стари професори ставаше дума, единият, uh, нали, двама възрастни професори се срещат по улицата и единият казва, ага ти какво правиш тук? На мен ми казаха, че си умрял. Това казва, как така, аз не виждам, че съм жив. Бе, аз те виждам, ама тези бета ми казаха, бяха по-завярвани. В този смисъл и този отговор, че на един младеж, който видяхме преди малко, че ако с тяхме да сме станали Швейцария на Балканите, да си вярвахме, има голяма доза истина. Сега много се интересни, за мен бяха действително много голямо откритие самите анализи, саморефлексията на гражданите, включително и върху този проблем, които за мен е действително са много задълбочени, много, как да кажа, включително и особено на активните граждани, които са имали пряк контакт с вторична община по най-различни случаи, и като активни участници в някаква гражданска инициатива, които имат всъщност един поглед, който е, не е черно-бял към нещата. Те виждат някакъв цялостния проблем. Точно такива хора казват, че всъщност общината комуникира, като искаш от нея комуникация, не винаги е информацията неадекватна и дават един доста а, така, за мен реалистичен анализ на какво се дължат проблемите, защото те са ги премислили. Нали? Влизайки в този опит, имайки тези главоболия, човек почва да мисли в същество и се ги премислили, се че мислили, са мислили и се направя един анализ, който може би на моменти дори аз не бих могъл да направя за себе си, който има възможност да го споделя тук. А, едно от нещата, които се очертаваха като, така, а, като за мен е така общо, в общият анализ, че основният проблем е а, проблема на културата. В че нямаме култура за тези неща, ето перво трябва да градим и от страна на общината, и от страна на гражданите. И че нещата, които се случват, и това си мое впечатление, включително в голяма степен се дължат на гражданската индиферентност, предубеждение и нежелание въобще да участват в нищо. Постоянно ми се случва отговор на въпроса, примерно, познавате ли някой, поне един по име или по физиономия, общински съветник, отговорът е. <Spo -1> 100 на 100% не, За тези интервюта, които случайно съм такова. Само, че той често е следван, да речем, поне в 30 от тях. От допълнение не ми трябва, не искаме да ги познаваме. Имаме на гърлкане за така. Да, по отношение на проблемите, както виждате, тук може би са ни най-многото така... решението на проблем се обстринава не през единичната активност на гражданите, а през отвореността на институциите. Защото не може човек да се винат, когато хората, след като са се съгласили да участват в някаква държавна или общинска дейност и носят обществена отговорност, те са тези, които трябва да бъдат ръката на гражданите, защото по един или друг начин те са представители. Обществената отговорност е нещо комплексно, което е носило от държави и на Не да си играме на вина. Случая да речеме, да, в медиите да. има много голяма обществена отговорност ситуацията да е такава. Защото просто хората, голяма част от тези хора е, предповтарят нещата и, и ценната да се стане, защото не са се замислили често, ако не са се спускали с някакъв проблем, те не са се замислили по тези въпроси. Да, а, да предубежденията да се наслагат директно, се излъчват по. Ами.. Ако искате, аз естествено тия неща може да не да да да да ви ги разказвам сега. Това не е толкова важно. Това е най-общата тенденция. Има интересни неща, кое излиза наистина. Например, една от нещата, която излиза на 100% е, че хората не знаят обществените обсъждания, освен много редки. Нещо трябва наистина да, да, и си си това, трябва пак, да се мисли сериозно, не се информират, всички, всички казват, са с удивителни пишат, че столична община не ги информира под нейния инициатива, uh -huh. Удивителни, това често се случва, категорично и то хора не са умерени да се личи от цялостното им интервю. Uh, и е, е пълно с едни предубеждения, които столична община трябва да изчиства, защото те от една страна се крепят на uh, някакви реални факти, да на като корупцията в общината, обаче другата страна uh, този, с този негативизъм, който се представят, без ти да имаш опит всъщност от работа в общината, защото точно тези хора, които имат опит с самата корупция са много по и много по-аналитични, за цялостната ситуация, на какво се дължи проблема. Тези, които нямат никакъв опит, оценят нещата, казват, да политиците са букуци, те, те са престъпници, чудовища, кръци и ние няма какво да се занимаваме с тях. И това не, е един огромен не, проблем на обществото за мен. Точка тук има едно трило на мненията. Това са някои индивидуални мнения, които трябва по най-колечествено да се обработят, да се видят дали са множества най-малкото. Тенденция, би, за... Като... Тенденция за и вие yeah. може би всеки един от вашия личен опит може да го потвърди. Uh, може би като продължение тук на социологията, най no. да чуем на нашите... всъщност това това, че медиите всъщност играят много роля, това, че се Айде да не изпадаме в uh, българския, българския негативизъм, ако ми позволите да кажа последно преди да дам другата вече за, да се освободя. Разбира се, дам тази възможност, просто искам да се включа и с uh, положителните ми впечатления от този анализ на интервюта. Направя силно впечатление, че почти всеки от интервюираните случайни граждани е чувал за някаква гражданска инициатива, чувал е за някакво гражданско общество по градски проблеми в София. Независимо участвали и независимо къде е източникът на информация, някои би се чували дори по телевизията за такива. А, което ви казвам, че сравнявайки го с подобен тип изследване, което правихме през 2008-2009 година, разликата е огромна тогава. Просто никой не беше чувал, че такава нещо съществува като идея. Сега се цитират, въобще хората се лечи, че са по-запознати, имат някакъв поглед, че има такива неща. Другото нещо, което ми направи впечатление, което не го очаквах в интерес на истината, е, че повечето граждани са имали комуникация с общината на ниво подаване на, а, на сигнали, на жалби и дори да инициативи на на предложения към общината, като не винаги са разочаровани при това от последналите резултати. Интересното, че са по-заразочаровани, когато става дума за положителни а, такива предложения, например има с една инициатива за създаване на беседка на общински терен, а, с който бяха много разочаровани инициаторите на, на тази партална инициатива, както е това посредната от общината. Повечето случаи общината явно реагира подобно на всички ни а, повече на негативизъм и на протести, отколкото на нещо конструктивно. Това е нещо върху което може да се помисли много. Като цяло значи имам такива впечатления, но общото взето това за мен е една много положителна тенденция, която за мен дава повече перспектива, колкото аз, честно да ви кажа, песимистично очаквам. Също така прави впечатление, че по-младите интервюирани студенти така, са по-активни в това отношение. И по-положително настроени към... и по-реалистично същевременно. А, то, толкова по въпроса, да не отнемам повече времето за дискусия. Искаше ми се да се включат също и нили и Лили. Моите студенти, Анджеяна, ще тръгна, за съжаление. А, да, още новина е, че времето е наше, обаче. Не, това е не съвсем, нали? Има още време, все пак. Още малко. 8 8 часа до да, да, има още 35 минути. А да кажа само едно изречение, което се разменяхме с други колеги, които активно взаимодействат с общината, така редица години. И ние ги срещахме на едни по-ранни етапи от проекта. И един от тях просто сподели така в момент на прозрение, един вид, че има някакъв водопроводен аспект в проблемите на гражданите и общината. В смисъл от една страна е важно да се развие кранчето, но от друга страна е важно да има вода. Което е доста А Ами да, това има отношение. Въпросът е, че проблемите са комплексни и това са го установили и тези западни държави и градове. Проблемите са комплексни. Едното абсолютно задължително условие е, че общината трябва да е отворена и да гарантира един вид, че тя, като получи предложения, ще ги вземе под внимание. Наистина ще ги вземе. И това не става с обещания, не става с подписи. Това става с на глас. Другия въпрос, който също тук още го обсъждахме, а също гражданите трябва да се интересуват, гражданите трябва да вярват, че общината може пък да свърши работа. Гражданите, когато имат предложения, трябва да ги изпратят до общината. И нещата са комплексни. Запигала ето, вие искате да, кажа? Първо да я за, за организирането на тази среща. Казвам се Ани Губинова, архитект съм и. Бих искала да попитам, все пак, прощавайте за късня, отзад напред, вие казвате, че голяма част от проблемите възникват от липса на култура на общуване, култура на познаване на отделните проблеми. И от едно невежество, бих казал. Невежество Аз... по всичките тези обществени да пътим, да въпроси, въпроси, публични политики. И да попитам, защо не направите следващата крачка и откровено на заявите, че липсна не това, а липсно образование в тази посолка. Искам да знае, да, добре, да знаем един малък пример, околна среда. Да Трябва да ви кажа, че хората са долго по-запознати с тази проблем, отколкото с проблема на процесите на вземане на решение, да речем, в собствени им град. Не, аз тесен проблем, искам да попитам. Тъй като всякъдето решение също има вие в образование, бе много седили, им бе от знание. Но в среда, вие можете ли да ми посочите в общината хората, които са в комисията и които са на постовете в различите? райони и исторична община, да не кажа включителни председатели, кой Говорите, от тях има образование, знае. Образование по околна среда. Кой от, тях, кой от тях е цитирал в своите заседания различните а, положения, които стоят в договорите на България с Европейския съюз, където съвсем точно са регламентирали правата на гражданите да се информират по почването от това. И че всеки гражданин, кои има, и той може да усъдне. И пак го пише... Знаете ли, че има вече такива случаи с усъденим? Да... По тази орхитска конвенция. По тази конвенция по тази на България ще намерите отворете с Бойко Борисов подпис и ще намерите а, как той се присъединява към правата, които Европейският съюз дава за околна среда, в момента точно от преди няколко дени има една много остра критика към България по отношение на спазването на Орховската конвенция. Не, което, е, е, много е много адекватно това, което казваме. Нека да не пъдем вълботнение, да не, не, не, не говоря за момента. Например, в документа на Норвегия на Иландия, и в изпрояване на другите европейски държави, които дават своето становище, становище за околна среда, да речем, от десете точки, които те са дали, носят от тук, 8 са за образование. В също, е същото. Покажете ми такъв документ от страна на България, ми покажете института или дори на какви начала се обра... извършва образованието по околна среда. Вътре влизат транспорт, вътре влизат стабилността, която има толкова много подточки. Защо не се позовете на тези документи? Те свързват ли с Европа или Европа? Или някой ни от не има право. Пълнен, То трябва да казваме постоянно на, госп... на документи. Госпожа, аз това образование го правя. години, Защото съм се убедил в това нещо. Добре, къжи, е много по-ефективно е, да път път го правите лично, отколкото да чакате върху. някой да ви свърши тази работа. Аз съм преподавател в институтата. Аз за това казахме, говорим за висната качество на хората в тази зала. Говорим за региона и повече хора, които живеят в София. Не знаят толкова преподавате, но ще бъда благодарен да ми кажат. Знаете, аз преподавам най-различни -то е е специалности, това не са свързани с култура. това не, но, не са задължени. Запо, но това, с което започна, беше устойчиво развитие, проекти, и практики на устойчиво развитие, култура на бъдещето. Пак, от... Добре, тя, деде, обвързани ли са в вашия проект с европейските документи и европейското законодателство по оплънството? Да, изрично са обвързани. Първо идеята на проекта тръгна, че градската среда също е вид среда. Второ, е, едната задача, която за съжаление няма да успеем, но опитахме е, се отнася до тези нива на финните прахове частици, които са фиксирани в е, споразуменията. Не, да за някак. защото аз личил съм съизан... да, За съжаление искам да ви кажа, че изчерпателно измерване за Софийските квартали няма по този въпрос. Успех, как се казва, че без точки мисля, че не е само с точки, да, и но това, това са... Са... За който, вишно, да, че Да, да, и това, това, това, това, това, това, това е на много пъти. Това съмнение, имаме много проблеми, имате. те, приема най-висока нива на радиоактивност над допустимото в реална крамика си. Бухово. Въпросът е, понеже говорим за община, Нашето виждане за община, че това е институция. И тя е институция не в България, тя е институция по света. И, и понеже институция по света има едни ясни отговорности и първата от тези ясни отговорности е тя да си мери показателите на градската среда. За нас това е задължително. И ние се борим сега по този въпрос. А какви са показателите, не знаем още. Не са измерени. Разбирате докато нямаме картина на състоянието, Можем да го коментираме на лични мнения. Ние се срещаме с граждански групи и те ни казват това. Ние сме се разболели от астма, от рак, от не знам какви неща, заради въздуха в София. Чуваме и тези неща. Обаче... Не, тъй, нямаме числа зад тях. О, е. за... еди бог си е. замърсено, всъщност това не е, това не е а, информация за целия град. Точно така, точно така. едно, три много замърсени кръстовища, но няма информация за целия град. Да, Поръщането е да разбило. Да да това също е в вреда на самата община, като не се направи инициатива да се създаде цялост на защото хората остават впечатление, може би което е пресинено от няколко стратегически точки, където наистина завърсяваме на много. работа. Да. Мисълта ми беше, госпожо, че нямаме рецепти, понеже. Чудешно, Сточна Гара е много запрешен, Орлов Мас е много запрешен, има още поне 20 на такива точки, но какво да се направи? Всъщност това е големия въпрос и ние нямаме рецепти на този етап. Тук е големът отново, много комплексен и системен, тъй като той е свързан и с политика. Да, кажете, да. Погледнете, правете. Просто... Да как да Защото какво значи нямаме рецепта? Как всички държави в Европа намериха начин да решат толкова ли е различна България, отнело ли ние някои правата да цитираме как те са решени, решили въпроса? С големи различия са решени. Аз знам как са решени. С държавния бюджет за науката или нете как тази 970... лаборатория да бъде независима? Важните конференции по околна среда. Две месеца по-късно в Стокхолм беше проведена. А, до 2300 година всички държави са заявили своите участия в международните конференции да, по околна среда. Може да го видите във всички сайтове. В България къде е? Има, редица, има редица такива въпроси. Защо се стрича? Оттам се случват неща. Едно е да та редица такива въпроси, а друго е корена на нещата, дълбинната структура, друго е основата. Къде са корените на нещата? Добре, добро, добро. Да, Добре. да ви кажа на всички вас, тази същата анкета е достъпна и онлайн на сайта на градския наблюдател. Можете да споделите и вашите мнения, точно в този формат. Това са много интересни неща, аз не ви възразявам, разбирате? Не, аз просто, просто е... моля да направите следващата крачка, защото проекта ви да разбързва ръцете, не си ги забързвайте сами. Какво е следващата? Не ви чувам. <същи> <същи> <съжажавам същи> да на... Каква Колегата... <същи> е следващата така? Съжалявам, че не ви чувам. Не ви чувам. Не ви чувам. Не ви чувам. Не ви чувам. Не ви са ви да, ето аз но действително и по колените. Благодаря ви, госпожо, съжалявам, което е. Значи и за нещата. За колега има който за съжаление no. не ще да дойде, но той е предавано наясно точно със замърсяването. Той работи по най-веше години по въпроса за столичния завод за отпадъци. Въпросът е, че въпросите не са много лесни. Това само искам mm -hmm. да ви кажа. Причините са комплексни и все пак могат да бъдат назовани някои от тях вашето е, нали, изследване беше насочено към това как да се отвори диалог към проблеми точно. Да, е. Няма как да ги договорим, ако не можете да, да назовеме нещата. Как Аз да съгласен напълно с госпожата в това те, отношение. И как да ги говорим, ако не назоваваме нещата с правените имена. А като ги назоваваме с правените на, на имена, ние трябва да говорим за такива думи, много опасни, зато хората не смеят да ги изговарят като престъпност, като международна престъпност, като... Измами, злоупотребите, ако да се започне от това и се стигна до по страшни неща. Е изминал... Ако не може да ги поставим по този начин на масата, ние нищо не говорим всъщност. Въпросът е до разпределение на отговорности. Също това на е столична община е проблем или на Министерство на околната среда, или на външно министерство, или на кого? Както знаете, когато проблеми не са проблем на едно нещо, те са във всичко. Ами да, но така стигаме до една нирвана и не решаваме никакъв проблем. Просто всеки трябва да се вземе аспектът от проблема, защото да речеме, ако не един химик, това, което той има отношение към екологията, е примерно химическото замърсяване, само той може да направи изследването за тези вещества, които... Един медик като работи с него, той ще... Той е като специалист по интоксикация, само той може да му каже, кое каже, ще повреди организма. Това е нещо, което се работи заедно, интердисциплина, то не може да се работи на парче, просто по-отделно. От е един от... специалист по всичко. Той тук -то, да пациентите <същ> <Не пързе, същ> <не пързе, същ> <дълзе, същ> Това е със съответната Ето една друг голям проблем, който гражданите виждат най-много, здравеопазването и социалните проблеми им се струват по страшни от екологичните. <същ> че има някакви инициативни граждани на определено място, които имат определени желания, които правят това нещо, достигат до общински съветник и от оттам нататък много често, обаче, конфликтите не са граждани което на общината, които имат нещо такова, те са между различни групи граждани, които имат по-високи интереси. Да. Трябва да се отсъди. И <по> в какова на вземодези се показва, че тези които са по-инициативни, по, по граждански образовани върт по по, по по физик може да ли да е правят аргументи за почитането. Те се показват, че от другата гледна точка на тези които дори не забравя, са заправили, че търкан се случва. Това е точно с едно лобби се стъпва, както ме отлъждането до по вас показва, Това може да не е какво голямо муфират в лобби, но... А, така изглежда страни и това също продължава да създава този имидж, че общината също се обслужва някакви граждани, когато да ли не обслужва. И всъщност това проблем не се е решава по този начин. И наистина нужда от някакви много ясни, прозрачни правила. Това е едното, което ще ви да кажа. А другото е едно изследване, което направих а, това лято. Значи, за първ път пред проучвания за реконструкция на пазара Една А ако ще се случва. Може да предиздувайте самото тях. Това никой не го чувал. Не, не съм от Лозенец. Обаче на мен мисла байкът антрополог, архитектът, който е вентуално да и не прави това нещо. И също за първ път се случи така, че да има не само урбанисти, економически и но и на хора също. Което за мен беше страхотно нещо, най-после някакъв пробив. И нали, аз седа там, говоря с всеки хора и така нататък, Пиша доклад от 30-40 страница. А сега какво се случва, когато общуваме с хора? Това има връзка с всичките неща, които вие виждате в вашия интернет. Нали, аз отивам примерно с продавачите на Сърги. При което аз всеки един продавач поделно преживявам 30 минути. Това да се излия общият яд към всичко, което се случва около него, Доби да ме какъв таки с тези с който го занимавам, ясля, че а, това е просто практичета, да нали, няко, че някои ще не е отмени и така нататък. Това нещо наляс всичко част от моята работа. След което хората се отпускат, почват да се обясняват на какво има, ако притесняват и така нататък. Най-голямият страх, обща тенденция е всъщност че у нези отговорнисти не вземат решения, които абсолютно техния живот и цялото време ги интересуват. Най-теж се заблагодаря. Това не е голяма страна. И след това интервюто, приключване след това част, да речем, с тяхното много така искрено и позитивно чувство. Това също е страхотно, което ви представих в първия получастник с нея, какво е първото в И ще е много хубаво, ако наистина почнем да се случват и някак си много сътворно ще им действа. Както да и аз съм написал на видео, след като съм говорил с някои културни хора, Някакви десетки. доклад, който отиваме на среща с архитекта, който е проект. проекта там, и проекта които имат тази инициатива, което са казали в това место по-късно, че някои от общинарите не са направили на това, което е било на хората. Не си е направил труда да отвори доклада, който аз съм направил, в който се изложили много подробно. Аз ще не изложава да ги познавам. познаваме. Щаво да е а, Така. Посъпи, и денеж най голяма част от тези инициативни общинарите, това са 4 5 човек. Общинарите, като казвате с администрацията или общинския съвет. Съдър. Общински съветници. <съплес> <съплес> Те живеят в Лозенец и всъщност, когато им се представя на лихия неща, може да се направят там. Те много бързо реагираха. Така начисто лични, желания, основни. Аз тук мисля, че е да такива неща, трябва да видим и така. Ние според мен трябва да направим най-радикални проект, за това нещо, не целият пазарът се изчисти и там и не други неща. всъщност частност фермерски съдъщо стана за фермерски пазари. Това е много модерно момент. Не се няма да бъдем от тебя подобността, е така, всъщност минава един процес на комуникация с гражданите. Когато все пак се прояви, нали? аз съм се появил там, с с родителям да отидат да коментирам да с тях, не да ги чакам обществено обсъждане след една година. А, и това е същото култура, за която става дума. Да. И на хората на гражданите, които се оказват, че ти работиш с тях, тази тя култура може да се промени, защото те почват да виждат, че има някакъв смисъл. А, но тези, които са в висока позиция, съобщени за тях няма причина да си променят като това. Трябва да се измисли това. Да, Тук те са, има пропуск. Е. Аз забръх, е за първа, че съм затъкнала. Да, да. това, това ще ги в очите. Аз искам да дам дъмата на Лили, тъй като тя прави такъв подобен проект. В момента ми разбрах, че аз лично винаги съм имал проблем с администрацията в, в, в районната община. И може би това кара хората да имат апоситване на довари и към голямата, защото аз е много големи пробиви на голямата община. Да, да. Точно са съветити, с общински съветници, когато говоря с метода, с заместна метода. там може да е поверча. Обаче, може да отношението трябва да се и на съмита на самата администрация, защото когато си един обикновен човек и не може да подадеш един документ, защото търти казват, че отиди си намери член, а никой не ти казах, когато я вкърсиш някако член, я е, ни си държа да познаваш всички членове, на не знам си как тип, кодекси. И това само тази чесък сърсболство, което им куп неща са успяли на ниво, с полична вцина в районните измерства, много нещата се стопират и рък на самите администрации. Там, че си не може <съправи> да протиш нагоре, са да успееш да направиш мотива да биото, както си го вярвате и не самият човек, ще може нещо да успееш да не кръгне на харде. Значи, ти си правил значи, ако ти спечелиш доверието на изнищата в общински съветния, това неща се случва? При този човек, който. Ама това ли е начинът да се случват, като говорите за прозрачната да си правила? Да те вкарва общинския съветник по тръка в учтински съвет? Това ли е начинът да се случват според вас? Меща, Но често злоупотребите не идват от общинските съветници, от администрацията. Най-големите злоупотреби идват от там. Това е логиката дълата на два законодателства. Изобщо. <същност> а общината би трябвало, защото аз си спомням много, сме отсъждали в къщата сме обсъждали, примерно, паметта, където имаше един голям състав архитекти и много, така да се каже, тежкопатни хора в тази област, от които можеше да зависи. И тогава стана дума, всъщност, се... още тогава си мисля, че един от начините. Политиците въобще и в тези органи биха могли да студяват да е гражданите, като изглежда ако искат като, да говорят на градски решения, като се прави това обсъждане, се, дори а, както правят някои хора по света, нали? с изборите се гласува е някаква бюлетина за този пана. и пак да се върна в Мюнхен и в Цюрих. Така правят там, там, преди да, да сложат са. заданието. Те при формирането още, както и Вие разказвате. Те, да, точно така, да. Но това да, просто създава допълнителна работа на общината. Разбирате? Това опира един... Е, е, е нищо! Да... Леко, да. Трябва да се научат. Аз днес като ще го че те се съм... Отново, но пет пъти повече работят германците на Да. И всъщност ние да. трябва да си дадем сметка, че и то, и то работата зависи не толкова от това кой каква физическа работа ще свърши, а 80% е организация. Как ще се родият хората? Ако е, един а, направи една страна, по другия отиде и е тук, то никога няма да се. Кажено по друг начин, това е един по-професионален начин за вземане на решения. Понеже всъщност точно това е работата специално на Общинските съветници, да вземат решение, но не така в смисъл, че те просто са важните и те ще кажат как са нещата, а наистина да решат съществуващите проблеми. Да. Съвсем съгласен съм с вас, За ви. Аз искам да предаде реактивата във бръзка с uh, цитирането на Националния област план за тази история с uh, миниорите. Uh, сега толкова година ще говори за корупция и няма те върния, да, е да спряшат. Да Ще ви кажа защо беше решен въпросът с миньорите чрез национална ръкосната, защото нямаше корупционна схема. Бихте ли казали, имаш ли корупционна схема? Това не е пема, но... <съква> <съква> Трябва да го заведете този въпрос към разследващи журналисти и нещо такова. Някой следовател. Никой не се е да, решили да? да дадем се на, на злати и за няколко предиспочителни друго зуми. злат няма да е много да да го както, че той изучива с един буден грасър, некато правив, не нека Той просто... Не, не, не съм Не, не, не съм много граждани, защото по начин той изтъква Искаш тогава да ако няма да... Добре? Ще година. е година, но... И член 31 ето какво да. Да. Знаете много добре. Да. О... Ти... Натри. Че... 2006 година, новата година подарихме на всички общински съветници в едно копия от Орковската конвенция. Това е за Министерството. Ако позволите, за да приключиме с най-зата среща, създаде на минути, десети на половин минута. Може ли да си довършите решение, защото ми дадохте думата? да кажа, че ние с вашия проект правим нещо много важно, което мисля, че е изключително благотворно, а това е пътя на нея. Не това и добъл, седа, не е пътя на нея. е пътя на Това е на е на Това е на нея. Това Това е Това е Това е е на нея. Това е пътя може да се са специфични. Ами... Тази пикселата завърша е. Дока преди да минем в по-неформални разговори, както започне вече да се случва с един цитат който всъщност за мен е изводът и пътят, по който може би трябва да вървим, тъй като нещата се случват бавно и малко, Малкото е красиво, както каза, класика на екологизма и на екологичната економика. Шумахер. Цитатът е на един представител на Алтернативната култура, както казаха по, соци... по социализма, неформали. Големият а... музикант, поет, творец и активист на альтер глобалисткото движение Мано Чао, който няколко години идва и в България. А, той е дадено за интервю пред, пред Greenpeace през 2008 година. Алтернативата е мисля, че трябва да правиш политика навсякъде, където можеш да правиш политика. С себе си, с семейството си, всички от които можеш да достигнеш твоята среда. За мен е трудно в сегашните времена да повярвам в революция, която може да промени всичко изведнъж. Повече вярвам в хиляди и хиляди малки революции на ближните, които променят непосредственото ти обкръжение. Всеки може да въздейства на непосредственото ти обкръжение и да вложи енергията си в малкия свят около себе си.